لن نسہ دا مذلی صورت تے سورم صورت تے ترتیب کی دنی صورت تے نزول کی پسونت ہے ننا نازل شو دین ربۃ صورت مکہ کی صورت سرا مکہ کی دو ډلو بیان شو بقره کې له يهودو بیانو او ال عمران کې د نسوارو بیانو شو نو سورې النساء کې اوس بيان د مؤمنانو دي دي کې د مؤمنانو بیان کړي जे مناسبات ده نه کې هغه مقاصد هغه احکام بيان کو جبرين د اخدي اسلام راتلا نو اوز در تا اصلا دا معاشره ذکر کئی مخ کے اصلا دا اقیده شوا اوز اصلا دا معاشره کئی اگر کارون ذکر کئی اگر احکام ذکر کئی چپاگی دا معاشره اصلا رازی در مناسبت دادیں دا مخ کی صورت پاخر کئی لفظ تقوار اوڑو مخ کی صورت کې اخیر کی تقوال فضل واتقو اول کی دالا فضل اوڑی یا ایوان ناس اتقو ربکم درین صدورم مناسبت در درین مخی سورت کی تنظیم در جماعتوں دی سورت کی اصلاح در ریت ذکر کئی اصلاح الرعیہ پنځم دا مخکې سورث کې تنظیم د جماعت او اصول چې باغې سره تنظیم د جماعت راتو نو در درته حکم ذکر کئ ما بین درایو درهیت کې درایو د پا احکام ذکر کئ او درهیت د پا احکام ذکر کئ د مناسبت سره د مخکې سورث سره دوورث سورث کې اصلاح د معاشره ده اگر امور ذکر کړي چې باغی ته معاشري اصلاح راځي خلاصہ سورۃ دادا دا سورۃ منقسم دې پدري سو باندې او په اخر کې ته دې مدا اولیسه سورۃ وګهئ شپار احکام ذکر کړي دفار دی اصلا در آئیو در آئیت دفار دی اصلا دعا مخلقو او دا اولی سر صورت بچلیگی اولی سر اولی سر دا بچلیگی دا آیاتو اِنَّ اللَّا يَعْمُرُكُمْ او پنزو سمپوری ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى الیہ دې دې پوره ولي سره دې کیسه پارا احکام بیان هي د فرض اسلامه خلکو بدرایاتون کی بیان د مومنانو ده شپګو اتون کی بیان د منافقانو ده دولس اتون کی بیان د الی کتابو ده دریو کی د مومنانو شپګو د منافقانو دولس کی د الی کتابو بسیمت الدورا که شیخ دا سی الفاظی کر کردی و بینا التقویف للمومنین والمنافقین والیهود بیت تزعیف و تنسیف بطریقه تزعیف و تنسیف سر نو تزعیف و دگنکولو تا تنسیف و نمولو تا نگور د و دره د منافقانو شپگ دالی کتاب و دوله د دمومنان و دره کا و کدگنکا شپگ شو؟ نمونافقان اشپک دوغنه کا دایلی کتاب و دولشو تا تضییب شو او تنسیب دایلی کتاب و هغه دولس نیم کا چې نمونافقان شپک شو نمونافقان هغه شپک نیم کا نومینانو دری شو چونکه دا سورۃ کې بیان د میراث ده د دې وجه نشي چې شیخون درر کېوم دا سه الفاظ د میراث ذکر کو تضییب او تنسیب د میراث په اصطلاحاتو کیو اصطلاح دا نظر مراث و اصطلاح کتاب کی ذکر کر دا بیا دوی میسے کی دوی میسے سورتوں د اتا پندو ان الله یامرکم انتو ادل امانات الالیان دو چلی گی ذ یا یو لذینا آمنو کو نو قوامن بالقص ذ آیات یو صلی سل سدو درستم پوری پدې کې نه احکام ذکر کې د فرض اصلاح درای نه احکام د پار دیستا در آئی بیا دریم ایسا دا یا ایوہ الذین آمنون کونو قوامین بالقسنا دا آیا تو اِنَّا اوحینا الیکا کما اوحینا الانو یوصل او دوش پہ تپورے کې تقسیم دا خلقو با کئی دریوڈل ہوتا دو آیاتونو کے بیان دو منانو دے شپاراسو یاتونو کې بیان د منافقانو, منافقانو دی اولس یاتونو کې بیان د الی کتابو دی لس یاتونو کې بیان د منافقانو دی نو ګوره مخکې د منافقانو کار شوی په شپږ یاتونو کې او په درې میسه کې د منافقانو ذکر شوی په شپږ یاتونو کې شپږاسو شپږ شو مخیہ دالی کتاب بیان کړو په 12 سو او په درې مېسه کې دالی کتاب بیان شو په 12 سو کې ان 12 شو نو منافق دالی کتاب سره سره شو برابر شو په کفر کې هغه شاعر وای و کن تمران من جند ابلیس فرتقا و کن تمران من جند ابلیس فرتقا به الحال حتا صار ابلیس من جند تده ابلیس له غریوې دون تر اخری وکړه چې ابلیس سره برابر شو هغه صالح ترې جوړ شو نو مونیفق دی هو تابع او دا غي صفاتونه دولسه و دښ بګو اوس دون تر اخری چې دا صفاتونه شپارو شو او دا لیکته او صفاتونه لرسو نه داګه سره برابر شو دا درې چې بیان شي نو په اخر د صورت کې بیا ته تیمړه ان او حین الیک کما او حین الانو او ته تیمه کې بیان د مقاصد او ارباو ده د اجمالی خلاصه شو تړون سورہ سورہ درې سي ده اولې شپاره ښپاره صحقام درېاتو نو کې تفييب ته مؤمنان او تا ښپو کې منافقين او تا د ورسې کې علي کتاب وته دي مې څخه نه احکام دي د پار دي اصلاح دری درې مې څخه تقسيم دخل کو دي دو ډل وته دوهاتو نو کې بيان نو مينانو ده شپاره سکه بيان د منافقينو دي اولسه سکه بيان د علي كتابو دي په اخر د صورت کې تتي مدا او پای کې بيان د مقاصد اربا دي داولې سه تفسير اولې سه کې شپاره احکام دي او الحكم اورين د مياتنا واط الیتاما اموالهوم ولا تتبدل خبيس بال نهی عن حكم مال یتیم نهی عن اکل مال یتیم دی مال مخری دی یتی مال نو مال مخری حکم ذکر کئ دایا دریمنا و این خفتم الا تقسی فی الیتامان او دی کی ذکر کئ انصاف اليتامى الانصاف بین اليتامى دې تي معنا نو کې انصاف وکاي کې تي معنا نو سره ظلم زيته ما کوي الله دې ځواندي وي وي تا دې شي ټيم دیکھا نو کې دې ټيم کې څلو بیسه کونده وند کو ور خیال کوي غره کې تاڼډي ما ير دي اور اصل مقصد نه پوهږي شیطان قسم کړل دي ګنا لا خود ان لم صراط مستقیم زبادہ قرآن فلر کی پیدا نو وړ خنره افریدی نو چې شیطان نه ځان نه اخلاص کی نو دل ته بیاو دکی اور نو دل اقبل کار بیاو کی نو ګره خیال کوی ګره شیطان بنو خصالوی چې خوب درځي در در نه پيور ډانو په بل ډار دکینه دا قرآن اعجاز ده خلګولی او خره خوب نور دي اور کنه په دې با جوړ کې و خانو کی م... آ... نو ماروسه کېږه د مونا په د روفرور به وا سرو کتابو وويغ مرووس کې او خانو دغهلاغې د خاندې دستو چې کرې به ټول دغو خل بیا مشرو خلکو ټول دغه خبره منله بل مشره کې نو یا خان جممات ته راغې زه په جممات کې د طالبانو امیرم ما موسم درس کو ادرس کې بدرخان کې ناشته و بدرغش په خان نوښتره نو خان منځو کوس ناشنه نه غنوکرو ته خان زونو ویناکنه امیر سي بدرسو کې نالو و درس موږ کړل او استغفار نه کوم پنځمه د خو جوهونی پیرزوې درس راتوکه نه جو مکه دا څنګه وې ذکر و دکېګا موږ ګولې واچو ما د پهګولی باندې یو پځ میته د ما سرکې وشي بیا د ما سرکې کولاین ساه د سووری شمارم بیا او ته چې دروک نه د چې کور لاشن آرام کومه په درس پندې او خص آرام کوما او نهما تهس چې وره د درس له آرام ورولی ورې خلک په ګوللو باندې ځان له آرام چې را و قرآن ته کې نه سې بارام دردي او فګورې خال کويشیطان خوشال دویم انصاب بیا نهلی د هيมารانو مینس کې انصاب کوي او درېمو ورپښې صدرام کوي وا تنسا صدقاتهن اتاو المحور زنانو له مارون اور کوي د زنانو مار اغیل اور کوي او صدرام حکم ذکر کوي پنځم آیاتنا ولا توت تو صفاء اموالكم اللاتي جعل الله لكم قياماً ورزقكم اِتا اموال الصفا دبي قفان و مال نور کوین گوان فوني سي چبير باندوان کوي او پينزم پينزم ذکر کوي شپغم و مياد کوي وم اوتم یاد کوي جر رجال نصيبهم مما ترك الوالدان الصبر على الحصص المفروزه الصبر على الحساس المفروضه کمه سې چې زل شرې مقر کړې دی باغې صبر کوي زنانا لا الله یې څور کړل باغې صبر کوي نارینا لا الله یې څور کړل باغې صبر کوي ولو خپلې سو باندې صبر کوي الصبر الحساس المفروضه شپګه یو لاسه حياتنا یو سي کوم لا او فیاولاجکم للذکر میس وحذرون سہینن تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مال په قانون د شری تقسیم کی الله عزوج الله رسول جي څنګه تقسیم واڑی نه اشانتي مال تقسیم کی وو بیا پین د سم یادنا ووم حکم پین د سم یادنا والاتی یا تین الفائش د مین نساء سوک چی بدنامشین آگے جیل تو آچ ہوئی سزاول اور کئی قیدی کئی اتم بیادی کرکئی نلسم ایاتنا یا ایو اللذی نامنو لا اہل لکم انتر سنیسا کرہا نحی آنیت تعدی فی الارث نحی آنیت تعدی فی الارث مراز کے بعد زیادہ نکوئی زنانہ اپن مراز کی نوڑی زیادہ با نکوئی نام ذکر کئ دیشته میاتنا ولا تنگهو ما نکا باوکم من النساء من النساء الا ما قسلف نهی عن منکوحات الاباء نهی عن منکوحات الاباء د بلار منکوها مپنی کا کوئی لسم ذکر کئ سنیرشتم آیاتنا لسم زکر کئی سنیرشتم آیاتنا دیرشتم نا حرمت علیکم ماتوکم وبناتوکم واخواتوکم الاجتناب عن المحرمات چکمی زنانا اللہ حرام کردی داغینا ڈڑو کئی پنکای مالی یہو لسم لمبا یو یوکم ذرسم کې یوکم ذرسم یا الزینا نامنو لا تاکول مالکم بینکم بالباطل نه یانل اموال المحرمه حرام مال نه مخورئ حرام مالونه مخورئ داغه نه اجتناب وکړئ دولسه حکم ذکر کئ دو ذرسم کې ولا تم تمناو ما فضل الله به بعدکم على بعد انہیانل عضوان میراث کی وضعیات ہے نہ کوئی تخپل تخپل سبان دی سورو کیں جیا لسمجی کر کئ آیات دل دل رستم کی تینتی سی آیات ولی کلین جالنا موالیا مما ترکل والدان والاقربو انه ايفاؤل عہود لو زنا سوال لسم ذکر کئی آیات صدو درستمنا الرجال و قوامون آل النسان بما فضل اللہ بعض و بعض امیر البیت الرجال دکور مشر بناری نہیں پین لسم ذکر کئی پینز درستم آیاتنا وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بِيْنِ اِمَا فَبَسُوا حَكَمًا مِّنْ آلِي وَحَكَمًا مِّنْ آلِيًا اَسْلُحُ بِيْنَ دخده و خون منز که ناچاقی راشی تاسو جوڑا ہو کئی سلحول ہو کئی شپاڑا سم ذکر کر کئی شپک درستم کئی وعبود اللہ ولاتو شرکو بیش عام وبلوالدین احسانم العبادت للہ بندگی دا الله ہو کئی دا شپاڑا سا احکام دی او دا شپاڑا سا احکام سمتو در رکی یوکر خکی ذکر کر دی لان جہادت ول پاسه د آیات عدد دي او رشيده الله غریب رحمت کیں اغابا جسر کولا یو زری کتب خانه تلاړه ما نو کتب خانه والے وسیلا سمت درر اغسے ناغا د سمت درر ګوري وېره د خو په یمپیناو اوره کنه دغه وين سیدی کنه نا شیخ مورت دا دیر خطا ایزنی خدا ایمان دی ایمان تاویزونه دي او ری عرف ری پی نفویگی نو یو کرخی که داشپار اصحکام را غستی او داشپار اصحکام دی پدریو آیاتونو که تخویب تی دپار دمومنانو یو زلیو گوری لسم آیاتنا آیات تسم که تخویب برای مومنین او ان الذين ياكلون مال اليتامى ظلم ينكناك سانج خري مال دي جمان بظلم ان ما ياكلنا في بطون النار وسهون سيره يوم ان ما ياكل في بطون النار وسهون سيره جيم ذل بیاس ورسالات کی تفیف ذکر کہیں و من ياص الله ورسولهم ويتاد یدخلو نارا خالدا فی آم ولہو عذاب موہین نام ولہو عذاب موہین نام در امزل ذل در امزل تقویب ذکر قیب یہاں در اشتم آیات کی آیات در اشتم نام وما یفل ذالک عضوان و ظلمان فسوف نسلی نارا وکان ذالک عالی سیرام دن بکورتان اوہ نمخ کیوئی اوڑی خوڑا لیوم یاکولنا پی بطونیم نارا دیم زلیوی اوڑا بطن نشیم درم زلیوی صلیت بن نار ساتی بشی پا اور چی مال د خور نو اور بے زیکم دیدری اویاتونو کی بیان دم و مینانو او اوشپک اویاتونو کی بیان دم و ناپکانو دی دایات شپک درستمنا الَّذِينَا يَبْخَلُونَا وَيَا مُورُونَ الْنَاسَ بِالْبُخْلِيمِ اِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُولًا مُخْتَالًا فَخُولًا در دینا دا, دا منافقان و سفتنا او دابا چلئی دو دا آیاتو دریسا بھی اختم پورے اَلَمْ تَرَعِ الَّذِينَ اُوتُوا نَسِيُمْ کی تخفیف دی, دی او زجر دی زفاف منافقانو بیا د آیات مدرسو واخنا الم تر ا لجنوتو نسیو من الكتاب دي جن د ال باب ده او دا بشریکی 155 سم پوری پدې کې 2 لسې بوتنه بیانې د او بیا د آیات 155 سم نا تخویب او بشارت شپک پنزو سم که او پنزو سم کی بشارت دا د صورت احکام چا منل ناو دا پار زیره چا ندی منل دا گی دا پار تخویب داول ایسه صورت داول ایسه تفسیل شپا رس او دری ویعتونو که تخویب برای ممنین شپک ویعتونو که تخویب برای منافقین او دولسه اتونه کې د فارز علی کتاب بیا دیمه سره سورات ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الیا دا دیمه سره ان الله یامرکم ان او دا چلیږي دا آیات یو سل دریشتم پوری یو سل او سدو دریشتم آیات پوری یا یو الی نه امنو قوامین بیل قس و دال الا د دې می سکه نه احکام ذکر کین د پار دی اصلاح درای نه احکام چې پار دی اصلاح درای رازی یو حکم ذکر کای اول حکم ذکر کای رائے له په کار دا چې امانت ام حقدار ته راسي یو حکم اته په ذوسم کې ان الله یامرکم ان توادุล ماناۃ الیام ورکه امانتون یو حکم امانتونا, حقدار امانتونا اقدار تو رسوئی امانتونا اقدار تو رسوئی دیم حکم ذکر گئی دیم حکم ذکر گئی تازید ایل جہاد یاو یانا یایو اللذین آمنو خضوح درکم فنفرو صبات او انفرو جمعام جہاد طرف ترغیم لارش دالا دین دفارا جہادو کئی تازیز الالجہاد او متاہین لزورن اور کئی او درہم حکم ذکر کئی القتال چه رایت حقدار ته حق اواله تاسو په جنگ مانته شوي نو اوس د کافرو سره جنگ وکړي الغیطار او دای جګر کې د آیاتو صلی او ربیانا فیا قاتل فی سبیل الله الذین شرون الحیات الدنیا یو حقونا حقدار لور کئی دامیر خبرو منئی او دیمو تازیز القتال او دریم القتال پی سبی اللہ سلورم احتیاط پی القتل چی مومین قتل کئی صدور نبی آیت کے احتیاط پیل خطل وما کانا لی مومنن ایبتول مومنن اللہ خطوان مومن قطل نہ کچھتا فنظم حکم ذکرکی اصلاح و نیتی پیل جہاد جہاد کے نیت پیدا اللہ رضائیں وسط روپک پرائیں صدور نبی کے یا ایوہ اللہ جن آمنو ازاز دربتم فی سبی اللہ فتبینو لٹن کوي اسنه چې مؤمن قتل کوي او شپګمو ترغیب الہجرت 101 کی. یو صلی او یاد وميوه حاضر فی سبیل الله یجد فی الارض موراغمن کثیره و هم حکم ذکر کے حکم الصلاۃ تصفر کی معنی واخراغ دغه حکم مزدګای ایا ته یو ساليو کې په زړه ضربتم فزار دې پلي سلام عليكم جنا ان تقصر من الصلاه اته حکم دي ورکای القانون الكتاب چې ومل پتہ کې قانون مداري کتاب یو سل فنزم کې انزلنا الکل کتابو مرا لے ګله تا دې کتاب او نام حکم ذکر کوي تنویر په ما سبق یو سر ویشتم کې ويستوتونکا فنیسا قليلا یفتیکم دانه احکام ذکر کوي د پارادو اصلاح درای او حکم رايتا چې اقدار لامانت ور کوي دیم حکم رايتا چې ذرای خبرو منه دریم حکم القتال جنگو کئی صدورم حکم احتیاط پی القتل پنزم حکم نیتخ پل دا الله دا رضا و گرد ہوئی شپگم حکم ترغیب اجرتا قوم حکم حکم الصلاعات پی سفر اتم حکم قانون با دا اللہ کتابی اونہم حکم تنیر پا ما پای فاکی بیان د حق دا زوافا دی بیا دریم ایسا دا یوصل او پینځه درشمياتنه د درې می سکه د دو آیاتونو کې بیان د مؤمنانو ده دا آیات یوصل او شپږ درشم پورې او دا آیات یوصل شپږ درشمنا دا یوصل شپږ درشميات د مشترک ته د مؤمنانو باندې کوم ده او د منافقان مبارکوم دي دایا توسل شپږ دیر سمنا دایوسل او یو پنځوسم پوره اولائک کا هم کافرون حقا واتنا الکافرنا ذا موهینا دیکیش پارس فزاحت دي شپارس پلیتې ته چالي د منافقانو دي بیا دایا توسل دو پنځوسم سمنا یو سل دری پندو سم یا سلو کال کتاب انتو نزلالیم کتاب من السمام دے دینا دا لکتابو پلیتے دی کرکے دولس دا و شروع کی گی دایاتیو سل دو پندو سمنا او یو سل دوش پیتا پورے اناو حینا الیکا کماو حینا الانو دے دولس ویاتونکے پلیتے دا لکتابو دی دوکه مومنان شپاراسو کې منافقین دوه سو کې کتاب بیا ده ان وحینا تر اخیر د سورته پوری تېمدا د کې مقاصد اربا تو رسالت مسل ذکر کای یو سدريش په دکی ان وحینا الیګه کما وحینا الانو مسله رسالت دا مسله ذکر کای صداقت د کتاب ایا یو سره سپښته کی لکن اللہ یشد بما اندر له کا اندرو علمي دا کتاب الله په پليلم را لې ګرلې بیا مسله قیامت دوسه یو کم یا کی ولا دین طریقا الا طریق جهنم اور تبع شمع او بیا مسله توحید ذکر کئ مسله توحید دایا یو سل یو انما الله اله واحد سبحان ويكون الاولن داسور مزامین اخر آیات بیا تنویر په ټول صورت یوصل او, او شپګویاګي یستوبونک به النساء پای کې بیا د زوافو حقونه بیانې سورۃ النساء ممتاز ده د نورو سورتون نا یو فیصله درهیت سرا سورت کی اصلاح در حیت تا ذم پر اصلاح در ای ور رایت او داغه نه احکام او ذریم او صاحب د فرق سلاساو د مومنان او د منافقانو د کافIron او سلورم سورت ممتاز په بیان دا مسلې د میراث سره مسئله میراث و داغي پنځره صورتونه صورت کې بیان کړ او پنځم صورت ممتاز ده په بيان د محرمات او سره دې صورت کې د محرمات او تفصیل له وضاحت ته صورت اول کې ترغيب ورکه احکام و تا چې د یو پلار اولادې نوزان سره ظلم زیاته ولیکوي یو بل نولي شوګي کوو یو بل باندې ولې دعوه کوي د یو پلر اولادې ترغیب ورکی احکاو منلوتا یا ایوان ناسو اے خلقو اتقو ربکوم او یرگید اخبت ربنا اغذات چی پیدا کریتاسو ده نفسی و نام و خلق مناو پیدا کری ده ده جنسل ده نبی بلدو منها اے ده جنسل ده نام من جنسی ها پیدا کری ده منها اے من جنسی ها ده جنسل ده نروح المانی وی من جنسی او بل زراضی نہل کې دره ويا کې وقلقلقو من انفسکم ازواجان ساوځین څه بیان پیدا کړلې انفس په د جنس وقلقه منا پیدا کړل د جنس زنا او حدیث کې راځي چې زنان له کینی پوښتنه پیدا ده ان النساء خلقنا من الذل اليسر دا محمول په تشبيه د دانش کي نه پخته نه پیدا دا معنا دا چې زنانہ په شان نه کي نه پخته دا کي نه پخته کي شي کوګوالې نه کته نه ری نه ما تي کته نو زنانہ په شان نه کي نه پخته دا مطلب س شو کې کمېش تا کته نه ری نه کې کته پری دین کو وغاله پکې په به تعالې سر دو کووال دې کې کمېشتہ اخلاق کې به کمې رنگ کې به کمې دین کې به کمې دا الله دې پیدا کړل کار کې به پسې نو دا و برداشت کې عرب بنا په تشبيه زنانه په شان دې کني پښتې دا کني پښتې کې کوګوالي زنانه کې کمېلې نماتی تب او چې پوخت غ نه ماېږي ځه چې ته په خپل خویوی باندې رالی ټه کې نه مړ کې او چې پیداې اخلی نو کو غالی سرهبتنالی ماهته کمی او په کې تهبت نه پیدالی ده خل می نه پیدا کړې ده د جین سره د نه می ننفسې واله خلکوم می ننفسې د یو جنس او پیدا کې د جنس نه زوجه بس او بس سا نومه اوخواه کړي د دواړونه ررجال کكثيررن ناری نه ډې اوځناانه دونی کا ولا نو دقلله ې کې د الله نه الله الله تصاالونهبي چې سوال کوی دغ نه د الله نوېګي تتصاالونهبي سوال کو دیو بلنا په نومداغ یو مع ده تتصاونه یہ سوال کوئی بخل میں اس کے فنوم داغو دا اللہ پناہ ما 90 روپے رکھا اللہ نو جری گئی او ديه ما دا با زید دا ها او یې راګه دا لانا تسائلونہ ہوم یہ سوال کوئی دا غنا جہادت راشنه هغه تسوال کوئی نباب التفاعل کو مار د نفس پی سرش تسائلون بی اے تسالونه واړی دا نام با تفاول پاول په با د ننفسې پو خا نه الله نو واړی داغ نه حاجتونونه نه غواړي داغ لا نو یې کې دو شي یو داتصا الونه سوال کوی د اوبلله په نوم دغ ت الونه هو بعض د کوي تتصا الونه هو سوال کوی دغ دا داغله نو یې کوي. داغنا سوال کوئی داغنا حاجت نہ واڑی والارحام ولارحم بمنینی یا پیر وتر حذف کیں او موضاف و سر حذف کیں او وطقو وطقو قتل الارحام مفہمیانیات اپشن الارحام فلفظ الله واتقوا الله واتقوا قتل الارحام ذم دا چی ته پهل حذف کای او مفعول په پیل معذوفه ولا تقتل الارحام او قد تقوي خپل ولین خپل ولې م قد کوه د خپل ولې قد کولنا زانو ساته نبی له سلام فرمای من سرره ایوب ستاله رزقه پهونسه او پیا سری څوک په دی خوشالیږ چېری د کې پره شي او مری ډیر شي فلی سییدرحمو خپلولی سااتي بل حدیث کی را دي لاید جنته قاتیون جنت ته به دپلولی پریکون کې نهدن نه کې چې د خپلولی پر کې پر پران و والله تولررحام او پرې کو خپ خپلو به نه پرې کو نبی علیہ السلام یې سات سره خپل ولي کوي تو سره کې دا خو بدل نه اصل خپل ولي خدا دا چې تاسو نه کې او تاسو راکې نیکی په مقابل کې کی نیکی کیندحو بدل خلاصول دي اصل نیکی سره چې تاسو نه کې او تاسو راکې دا نیکی دا, دا خلول لیدا ولا تقتل الارحام یتنن اللہ پتہ سو مان جي رکی وانی گا اس اول حکم ذکر کئ حکم مال یتیم دی تین د مال حکم از دکا خره وینو مال بنا خره کجو خو نوکټ دیو راچو واذ الیتاما ورکه یتیمانا نتا اموالو ماندا وی ولا تتبدل خبیث او ماخ ماخلی پلیت بتیب په مقابله د پاک پلیت چاتو وی دی تین مال تا او پاکی چاہتو خپل مال خپل خورا پاک تین دیتیم مخورا پلیت تین وَلَا تَتَبَدُّلُ خَبِيَسُ مَا خَلِ پلیت پا مقابلت پاک تین پلیت دیتیم مال لاری مرشی بچے یتیم پا دیشی او دیت آغا پی سیر آخری و اسخات دیرے جوړه کې کی او دا تناسی دا پلیت مال پجیب کیو آچیں او دا پلت مالخورې او د په سیمونس کېت م کهې د خلاصه په دی ملا به دی پلیې خړیدي الله بر ح نه په سیمونځ کې داړی کې پلی پراتې وړی څخ دی نه چړی څخ د مو پهسیکره کې والله ته تبددل خبی ماغلی پلت په مقابله د پاک کې واللهته کولهمالو مخړ ماونه د اتمانانو اعلاموای کوم اعلله پهمان د مع السلام عليكم سر دف المالنا دي تیم مال د خپل مال سرمخره غډو ان کان حوبن کبیره یقینا دا گناه له وی حوبمانه دا گنا زم یو حکم دي مال مخره دې حکم دي تیم انسان انصاف کو الانصاف بین الیتامه و ان خفتم او کيريږي تاسو الله تقصتون چينسابونه کوي یتیما په بار دي تیمانانو کې انصاب بون کې په بار دي کې نو ها یتیمانانی په کې اخلي او به انسان نشي کولې جاهلیت کې دا دستورو چې جناب یتیم پادیشو مالدار وبونو نکاي و سروګو نبي ابي داغي سر انسان نشي کولې ظلم زيته وكو مالو څخه قبضه کوو نه الله دي سم کوي یتیما د مال د وژن په قبضه کې مر اخلا چه دې اټمانان سر انصاب نشي کوله او ظلم نه کوي نفع نه کوي نکاو کوي ما باغ ما دا مسلمانۍ په صفاتو کوي لا بودو ما بندگی نه کوم باغ صفات چې تاسو کوئی تاسو سر شریک جوړوي ځنه کوم باندې کوي نکاو کوي باغ صفات ثواب لکم چې لهیت تاسو من النساء زنانو نه مسنا دعا وسلا صدره وربع سلور دو پنکاکا یا دری پنکاکا یا سلور پنکاکا سلور پور جائز دیں سلور انا اپلتا نشی پنکاک ہو رہے. او کتابونو کیچی لکلی ناغا سنی دست دبو غات دیں ارشاو تالیبین دا خندر و زرحمت تلالیو کتاب دیں پپائی کی مخالفینو دست کر لیں. دیر بیدادی بگیدن نکرلی تذکیرت اللہ برانو دا کتاب دی او پا کې رد دا شرکیات بیدادتو دی نا اغیقی دا دعا با سونت شوا دیسی نور خورا پاس شودا تولی بگی دکر کرلی خوپائی کیو خبر آنا پانسو سینتالیس سو حد تقریبا اغیقی نقل کر دی زبید چو سوخ کی تاثلوخ ہے ما دیو سری صدور خدی او دیدو مشر خذی نیجازتو اخلی نبیات چی دیدو زنان خذی پا نکاکی نروادی که مشر خذی رو تیجازتو کی مجرسو خذی پا نکاکی نروادی یو زل منگتلیو دی د توقسین دا توقسین که یاد دا که مولاو مناغو ساز بورتوی ناغا پا جمعات کی امامو سنت و نرسو دعا که زلاله منګه بیانو کو دا بیانورو سمای ګور مړه ګور استاد دا د دعاوو سنتو رسو په عزت ته توله کې هیما سره کتاب ده کنه کښلهږي ارشاد طالبین راوړو جماورتي دا خپل کتاب ټول باندې کله کی خبرې ګم لا ټول باندې دا ځای راوړو مې په دې کې هو دا لیکلې چې سر سرور خدي د مشرق خدي اجازه سو نه کې راالي نه ځا چې په کې دا خرافاتي دي من هغه ولا شو دا قراب نه دا قران څخه ډور دګر کړلی څلور نه خپل تروانه دي کو څو ګدي اجازه ته وکړه نه کړي پخلی شن بيلي سلام نه خدا خوشي ته پام نور نشي کېاسولې څلور پورې پنګه کولې شي او الچين صاف کې که ظلم دیو کو یو دی پنګه کړبل به کور کې نه زور ال ور کې نه بيلي سلام یو زو خو ځوان قیامت کې براشي یو ترې په نیم رېجه دلې د د سره ظلم کوی بل سر انصاب کړئ بیا به دوړو ځایری مور کې شان چ چلیږيګړ می نه د پاغې د الله نهې ی سره زیاتې بل سره کمئ په نه ختون په غیرېې تاسوو الله تعو جصاب و نه کوئ تن نپ کې هو نکاو نکو ک سره یو پنی کا کوئ. او ما ملاقت مانو کوم یا چېماللیکانې پېخیلهسونهستاسو ځکه الله تو دا ډیرره دی دا الله تو چې چغ به نه دا یو ډیرره دی ده الله تو چغ بهای چې ډیررو کې بیا به چغې ووي په یاد به زیات شي او خرچ بهې کم بیا به چغ وي اللهو یو ما نه چو. دیر تجور، تجورو نه تجور تهول ما الله تهول ما نه الله تجور نه کوئی بیا بدن ظلم کی چې بچي زیات شي زالگان نه الله تهول د ډېر زیات چې کډ والا بنئ ډېر اولاد بځه نه بچي بچي زیات شي خرچه بنش پیدا کوले جام به زیات بنش پیدا کو نه نو یو بنی کاکا ذالکان نادانی حدیث سره نیزه الله تهولو چې چرې باندې وای الله تهولو چې ظلم منه کوي الله تهولو چې کډواله बने اولاد به ډیر نه وي واع دا دریم حکم ده ایتال محور زنان له داغي مار ورګه ورګه ای زنان ولا سدوقات دیننا مارون داغي نه په خوشاله په این تب نه لکوم پس په خوښ کې تاسو لره یو ش د مار نه ن نونهون د ننفسن تمیز د تیب نه ظمیر نه تمیز د نسبت د فیل نهفالی په فا ان تیب نه انفوڅ نه په خوښې نفسونه ځانو تاسو لره منو یو ش د مار نه تاله د مار پغولو خريزي زره حنيان پغوشاله سرا مريان ډېر ډې داسا دپاره خوراکس دي جايز دي حنيان پغوشاله سرا مبارک او مريان خوش هضم کني ردي هضم ستاسو لپاره بهتر دي او مريان انيان پغوشاله مريان خوش هضم یې ستاسو لپاره هضم جايز خوراکی از جایز دیم نو خورایی رجینا پکولو خورایی رجینا هنی ام مریعا هنی ان مبارک مریعا خوشحظما دا استاد پارا دا دی خوراک جایز دیم و دا تو خورایی نو سال خوراک جایز دیم سال خوراک جایز دیم حنی ام مریہ په خوش از می سره اصل کې دای عبارت دا تحلیل نه او مبالغه ده په یباحت کې او عرب وای حنو ات عام حنو ات عام اذا کان صایغان چاف مری کې با سانی تری او انخلینو او اکلن حنیان معنا دا مبارکته او په خوشالۍ حنی حن عام مبارک بادت له کی په ګولو خو له را حنیان مبارک مريان خوشازما او یا حنیان په خوشالۍ مريان خوشازما ولا دو, دو صفاء داس زورم قانون ده زورم حکم ده ایتام وال صفاء دو قماقلان او مالونه غیره مور کوئی سو پوری چاغي روشو تنه رسیدلي ولاتو دو صفاء او مور کوئی بيقفانوتا اموالكم ما نساسون اغمالنا جعل الله او چې غرزور دي الله تاسو درا قيامن زمواري تاسو له بي الله زمواري غرزور وردو وارزقكم فيها خورا خور کوي جوړر پدایږي کوي جوړ ضرورتي نو مال نو خوراک ور کوي وقسم او جامور کوئی دیوتا او وای دیوتا کولم معروفه وینا خو خوینا سره چې بچیا ستامل تنه په یی داسمه قبضه کړي چې تلوشی طالبه درکون دی په خپل کار راولین او د ولیتانه او زمهش کوئی به دي معنی نه نو حتا دردی ازاب لغون نکاح چې ورسیږي بلوغ تا نکاح ها معنی بلوغ چونک بلوغ سبب د نکاحه زکه تعبیر په نکاح, نکاح سره کو نو بلوغ دا الک راضی په پندسم کار یا په احتلام باندې که احتلام و او کو احتلام نه پندسم کال د زنان بلوغ په پندسم کال ده یا ما نه بیمار را شي او هغه مخ کیرانو بلوغ تورسه دا که هغه نه یا پندسم کال چدی پروشون ال پیروجا لازم شو ذابلونیکا جو رسی کی بلوغتا پینانصم پس کمالم کوتا سو دیونا رشدن اصلاح کتاوسه سلا اسلام معلوم کرا فضو علم ور کویتا مال نه دیو ولا تا کولها او مخری دین ما رون زرا اسرافن ډیر ډیر او بدارن زر زر زر زر خری چیرل لوی گی بیا دن سمواله اوس دن وانوگا ای اکبرو یری دلوی ذونا مخافت ای اکبرو دیرے دینا چلوی بشیدوی زرے دیر زر زر پڑی چھ دیو لوشی بے مندر آکھیں ولاتا کلوا مخری دی مال در اسرافن ڈیر دیر و بیدارن زر زر آئی اکبرو دیرے دینا چلوی بشید ومن کان غنیان آغا سوک چین بے پروادا قسمنا کستا قسمتا ضرورت نہیں جو لمن نا جانتے ساتا بل چالے پا دیارے ورکو دی سفی مال لے دی نو هغه باور لا به دې یادې کوي ستا وارث یو کمه کړل او دې د بادشاہ له بلې ورکو پله ستا فی نزانځه خو ساتی او من کان فقیرن ازو چی محتاج کسب تا اس تا په قبضه کې سفیرې کمه کړل او داغه مال دې و هغه مال اړي کې کاروبار کور واړې پټې دې ګډور واړې او دا شانتي وني داغه نور خدمت کول واړې اذا بخلوا محتاجی جڑی ماڑی کی, ازان لگا دا غصفی جس کی, کی کو مناسب زان لگا جن په دې کی دیڑیو کا دغه سپېډي سابو قبضه کې دا افمال کی جڑی کا مناسب جڑی زان لا لا سونے چې بل اور کې دونه بخل لا لا فلی اکل بالمعروف نخری په مناسب طریقې و ازاد دفعا تم اليهم نکلی شور کویتاسو دیتیمان انو تا اموالو مارنجو نفاشد الیم غوان په کفابلله حبه او پره د الله حیباصاب کوون کې جررجالې مِمَّا میمات دررکل واللی دانو دا اوس پنظم حکم زیګر کوي صبر حالل حص مفرو ده تاله چې کم سې شریت صبر کوه زنان د ځان ل صده نرن ځان للی صده نارنې د پټور نه جوړېږي چې ځان خورور مفرو باې کي. دېرجالې نصمون دپاره نارنوو داغنا چې پېښدي مرو پلارانولقرربو فلولانو ولینې سا او دپاره ځنانو نصبونده داغېنا چې پېښود مورو پلار قربون فوللانو مما کلله مننو داغنا چې کمی دمانلهو کو ډیرې نصم مپځ دمو کارنو ضا خضرل قسمته او کله چې ظیر ول کو نو باغ پر ولان او یتیمانان او مسکینان فرض کو مينو خرا گور کو دینا سو کوئی دا حکم استبابي دي چې کله مال تقسیميږي او یتیمانان غریبانان راشین دلب کیسا د سرنور نور واړی په دا حکم بیا منسوخه دي استبابي حکم دي خوبیا په میراث مقرراتیا سر منسووشه چې ځار چا ځان ځنه سېدي نه تیم غلول وبینار کې کاغذ خپل سین اور کین سی اور, کی اور کی با بیا خو په دې باندې سوال لې چې دا حکم استغبابي شو نو الیخ الذین لو ترکو من خلف ذريه ظافن رسو غذر راغل نه زجر خو مصاحب شمه نه مرتب کی نو دې ما توجيه دادا چې مراد دې نه ورسې قربا یا تمام مساکین دین مرا سړي ورسني ورثه ورسل تقسيم زراعت او مال تقسيم کا ورثه څنګه دي یا عامه دي مساکينې مال ته ضرورت دي حقوق استو جداد خرسينو په قیمت نه کوي مقدس دي چې قیمت نه کوي نرخ ارزان دی او الته او پیسو ته ضرورت دي نا الله پاک واې سوی چې کم مالداری دی به دغه مانانو او دغه مساکین له د خپل جیب نه پیسې ورکي خرچ ورکې ل کې او پسې او ته و چې ګوره دا پیسې او سواخلی خپل کنډو کې لګوي جداد به تقسیم کو ساسو به تقسیم کېڅون سره له زما دا پیسې مازه کوي نو مطلب دیت داې اوس دا کوچاو کړه نو او دیرېي. يتم دي تو سر جاتي કે નસ્તા بچબ સબાળ ઇતમાનાન પાજગે સરવ ખલજ દે કે ઇજતેમકો واذا حدل القسمه કલાજી હદરી શી તકસીમતા કુલ ﻗੁਰબા ફુલાન વલ યતામ વ ઇતમાનાન વલ મસાકીન વ ગરીબાનાન ફરઝુકુમ ફરાકુર કઈ દુલર ધમાલ વ કૂલુ લહુમ અવાયદુતા کفری دی رست اخفل زیافن زعافا اولاد کم زوری خوافو علیم یریگی پاغیم نفل یتقو اللہ و دی ریگی دالانا اووی دی خبر درستا هم کستخفیب این اللذین اقناکسانو چه خوری مال ندو یکی مانانو ظلمن پا ظلم یقنا خوری پا خیت اخفلو کی اور وسیصلون سیرا و دنبشی اورتا مشر شیخ دی اللہ غریقی رحمت کی وقفل واقعی و یو ځای زمونځي کې وبړې وا غرااله ځي په خیرات کړو زمړو ما ته پلان کې به شي موږ کړل را شو خورا نو زم ما مور و شیخ و و رو و رو و او شیخین هغه زور وره هغه ما ته چیرې داخله زمونږه شناخت والو به وبښي تلاټه ګوخره نو کوځي هغه دې تلاټه وې ځلاله موږ او هم به سړی بچي راو دروازې ته نه وبړې کار فر وې د خپل کلین ترواته زيد ارغندا نکړو ما غوډه ته مې ابیدا وچی دا خو پلان کې و بچی نه ما د املیان وروډو خلاص پرا کې برکتي بشي اوه غوډه تمه ته ځرا استادان سره شری میږي وروډې نشو پړې استادان الله سنذر بسم الله واله و امام بسم الله او یې را یاد می شروع ان الذين ياكلون مالا و ظلم ان ما ياكلن في بطونهم نار ارغدا په توځ د دې مال نه جو مليان حیران لکه سات نازي ورو ورو په په بوديږي لاړو تقسيم شو او فراديتي پاتې شو ويماغه ما شو ما دراو سيغه مخي غي له ور کړې او وړي کولی مي اووبه کړې وي وخت در شو غډه رااله وړي جوړته غي جوړي نه مې مليا لخر ګنور پولونه پکړو نو سره وړي سره خړې جو لاړو داري دې مال خري پرلطه ته له غولې دي کې معرفت القرآن پوره تحقيق کړل چو مر مرشو، او دغه مال پې نو دا مشترک مال نه به سرړی خیر خیررات نه کوي اول به مال تقسیم کې چپای پای کې بچ معشومانانی اتمانانی او به د غېجدداد تقسیم کې ماشوم له به دغه چې دا دې ل والی. بیا دالووی د دا خپلنه په خپل کار پسې خپلی مور پسې خیرات کې نه کولی شي خو د مشترک مال نه خیر و خیرات نه کوي دا نقل کي دي. دری سوان شپاڑا سمسفکی دے ہوئی پہلے مال بان لیں جس میں سے مرنی والے کې اولاد بی والدین بہنیں جس جس کو شرن حصہ پہنچتا ہو اس کو دے دیں اس کے بعد اپنی خوشی جو شخص چاہے مرنی والے کی طرف سے خیرات کریں پاک پاک پاک خیدہ اگر نہ خیرات ہو کی یا مل کر کریں تو صرف بالغین کرے ہاں کټول بشریګه کینې کم چې بالغین دی اغه برا وانشه بشریګه بخیرات کوي نابالغ کی اجازت کی بی اعتبار نه وي وای ک نابالغ او کې پاتې او داغه سره اجازت والی کې بچیا بابا څخه خیرات کو سارا اجازت اغه اجازت کې ذلم اعتبار نشتا اور جو وارث غیر حاضر او اسکی حصہ میں اسکی اجازت کے بغیر بی تصرف رس نه کم چې موجود نه ده دغه به څه کوم تصرف نه کې دا ناجیز دی او بیا وای مسئلہ طریقے کی تقسیم سے پہلے اس میں مہمانوں کی خاطر توازن اور صدقہ اور خیرات کچھ جائز نہیں, تقسیم شوی نہیں کی تقسیم شی نہیں ندیک مہمانوں ل سوار کول او خیراتونه کول او صدقے کول دا ټول ناجیز دی اس طرح کے صدقہ اور خیرات کرنے سے مرضی کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا کی تقسیم کری نہ مشترکہ مال نہ کیں پای کی معشومان مڑی تے سواب نرسی معارف القرآن ہوئی بلکہ سواب سمجھ کر دینا اور بھی زیاد سخت گناہ ہے کہ سواب پنیتے کہنو نورم گناہ دے اس لئے کہ مورس کی مرنے کے بعد تسڑے مرشو اب یہ سب مال تمام وارث و کاقیٹول و رسول حق دے اور ان میں اتیم بیہو تے پاکی اتیمانان نبالی غم دی اس مشترک مال سے دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کا مال چورا کر مرد کے حق میں صدق کر دی جائے و دا مشترک مال چې لګېې لکه چا چې مال پټ کې او مړی پسې خیرات کې نه دغلا مال کله خیرات ک ی پیللی مال تقسیم کرد دی اوس کې بعد اگر وارث اپنی مال میسی اپنی مردیې میید کې حق می سر خیرات کري تو انکو اختیار اب یہ نقل او یواخ نهقل کړ ده و یو بوزرګو او هغه چې دی یو ځ تللی دیو مریستهپوسله دم للی نو چې کله شپوه ډیو بلی اغه مریض مرشو نغبوزر غلګي دوه اغه دیم رکھلا خلک خپشو سړی مرشو دیم رکھلا و د خپل جيبه پیسې راواغسته او نور تی درا وخته او په دیو کې واچو هغه ته وی دا دیو مولي مړکلا مخ په دیو کې تیل بلې دون را دی مړیو اوس چې مرشو په دی تیلو کې د اعتبارانو حقو نو ما بلولې دي تیم حق په کې بلیدن زکه مړکلا خپل پیسې مرو او تیل مرو تمہاري دریس او اتلسه اتلسه مسبه کې دې تشریک له دواکې نقل کول نه دی تی مال خره ګنا ده او معاشره کې خره دې خیال نه کې سړې مړشي څنګه دان بسې الهي هغه ګونه بسې پخې او کله څنګه ساري راخلی اجتماع بسې دا تبو سین نه ده او دی بزیو کې نه ورته دان وې شاله کدا خو دې تیم مال دې د دې خېړې تا چول سلې دا اور د قرآن وای و اسلون سيره زرداج دنب شو ورتا راتون کې کې وم حکم شپاگم حکم ذکر گئی تقسیم الاموال بالقانو شریف بس رہی